Stătea acolo descumpănit cu globul în mână. Nu înțelegea blândețea asta plină de serenitate Da, te iubesc, îi spuse floarea. Habar n-ai avut din mina mea. N-are nicio importanță, dar ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă globul ăla în pace, nu-l mai vreau.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 Cât despre animalele mari, nu mă tem de nimic. Am și eu ghiare. Și-și arătă cu naivitate cei patru ghimbi, apoi adăugă, nu mai pierde vremea, e enervant. ai hotărât să pleci, du-te. Căci nu voia ca el s-o vadă plângând. Era o floare atât de orgolioasă.